Ніжками, і це ще більше злить. Вибач, Софі, все буде окей. Хто, хто, а ти це знаєш. Батькова дружина Маргарита Васильівна, втілення аристократичного спокою. Класична інтелігентка, з тонким обличчям і вишуканими манерами, вона зустріла Лілю з граційною гідністю. Проходьте, будь ласка, Сергій Миронович скоро буде. А ваша мама? Вона залишилася в готелі, не хотіла завдавати вам зайвих клопотів, сказала Ліля. Жодних клопотів. Зателефонуйте мамі, нехай приїжджає, дяку наполягала Маргарита Васильівна. Як не дивно, то не викликало в Лілі жодного спротиву. Вона відчула ця жінка абсолютно щира. Я не знаю номера. Це дуже просто з'ясувати, запевнила господиня. Ви в якому готелі зупинилися? Через три хвилини мамину нерішучість чи гонор було подолано. Вона пообіцяла, що викличе таксі. Бо з громадським транспортом боїться заблукати. Київ для неї то лабіринт з мінотавром. Це чудово, що ви приїхали. Маргарита Васильівна вправно сервірувала стіл. Я знала, Сергія є донька, і він дуже страждав, що не може вас бачити. Розумієте, ваша мама була надто ображена, і як усі ображені жінки, вирішила спалити мости. Якоюсь мірою за рахунок баси. Вона категорично заборонила Сергієві будь-які зустрічі з донькою, мовляв, відвідини недільного татка не для вашої вразливої натури. Напевно, трохи жорстко з її боку, але я б не поспішала з усудом. Чоловіки, які нас залишають, для нас завжди будуть монстрами. Надія Миколаївна, як могла, оберігала ваш спокій. Хто знає, можливо, вона й не помилялася. Невже мій татко такий негодящий? Та ні, що ви, засміялася Маргарита Васильівна. Розкладіть, будь ласка, ось ці серветки. Сергій Миронович був би чудовим батьком, і я дуже шкодую, що в нас немає дітей. Караюся я, бо я жінка. Ще більше карається Сергій. Йому довелося вибирати між військом і Києвом, між сім'єю і кар'єрою. Він вибрав кар'єру. Вчинок не з благородних. Але знаєте, те, що я зараз скажу, напевно видасться вам повним абсурдом, і все ж. Навіть якби Сергій залишився у Звійську, ви все одно не мали батька, бо тоді він просто перестав бути собою. Це невиправний романтик і фанат, який щиро вірить, що світ порятують люди чину. Чоловік з червоної книги. Їм потрібен простір. В умовах провінції такі люди або спиваються, або перетворюються на сірих самозакоханих керівничків дуже середньої руки. Звичайно, найрозумніше було не палити мости, але ми так рідко керуємося розумом. А матеріально Сергій завжди допомагав. Та про це, мабуть, краще знає ваша мама. Можна одне дурне запитання?» Ліля обережно витирала бокали, руки чомусь тримтіли. «Спробуйте, ви щасливі з моїм... І Сергієм Мироновичем?» Маргарита Васильівна якусь мить мовчала, потім пильно подивилася на Лілю. «Як жінка, я б не хотіла іншої долі. Вельми дипломатично». Господиня повела плечима. Мабуть, я просто не знаю, що таке щастя. А ви не боїтеся, що наш приїзд зруйнує вашу родинну іделію? Я познайомилася із Сергієм, коли він був уже розлучений, тому не відчуваю перед вами жодної провини, а значить і страху. До того ж, останні роки були для нашої сім'ї такими стабільними і спокійними, що маленький струс не завадить. Будинок час від часу варто перевіряти на сейсмостійкість. Навіть ризикуючи опинитися під руїнами, коли я вийшла з клініки після операції, а це було 15 років тому, то зрозуміла, що на світі є дуже небагато речей, яких варто по-справжньому боятися. А ви, здається, одружені? Поки що. Як це, коли не секрет? Ми розлучаємося, я про все розповім, але потім, коли прийде Сергій Миронович, вибачте, я просто не матиму сили розповідати про це двічі. «Боюся, коли ви знатимете все, то, може, і пожалкуєте, що дозволили мені приїхати?» – зітхнула Ліля. Жінка м'яко торкнулася її руки. «Я рада, що в Сергія є донька, а все інше не має жодного значення». В дверях повертали ключ. Ліля завмерла і закам'яніла. «Це Сергій!» – прошепотіла господиня. «Спокійно, все буде добре, я піду зустріну». Тихо грав магнітофон. Перед тим, як увімкнути, Маргарита Васильівна пожартувала – Давайте влаштуємо ретро-концерт. Мої смаки, на жаль, не назвеш ні аристократичними, ні патріотичними. А втім, ви все зрозумієте. То була касета з давніми піснями Алли Пугачової. «Не отрікається любя, ведь віджиття качається не завтра».